Краб. Краби – це безхребетні істоти з десятьма лапками і тілом під твердою оболонкою. Більшість із них живе в морях або вздовж берегів. Передні кінцівки – страшні клешні, ними краби беруть їжу, захищаються від ворогів. Підковоподібний краб-мечихвіст – найдавніший вид членистоногих тварин. Вони з'явилися на землі понад 350 мільйонів років тому. У рака самітника м'яке тільце, і тому він живе у порожніх черепашках морських слимаків і червоногих молюсків. Коли цей краб підростає, він швиденько знаходить собі більшу раковину і займає її. В кінцівки деяких крабів пристосовані до плавання, перебираючи задніми ніжками, ніби маленькими плавниками. Цей краб вправно пливе. Манливий краб живе серед мулистих мангрових боліт на протопічному узбережжі. У самців цього виду одна клішня дуже велика. Саме нею він розмахує, коли запрошує самку до своєї нори. Кролик і заєць. Кролики і зайці – гризуни родини заячих. Зайці більші за диких кроликів і мають довші кінцівки і вуха. Зайці живуть поодинці, сплять у тимчасових лігвах, а кролики селяться колоніями в норах під землею. Так званий чорнохвостий віслюковий кролик, який живе у жарких північноамериканських пустелях, насправді заєць. У нього дуже довгі вуха, які допомагають йому охолоджуватися в спекотні дні. Кролики походять з країн Середземномор'я. Людина приручила дикого кролика і вивела багато свійських порід у різних країнах світу. Кролики – дуже популярні тваринки. Вони дружелюбні і їх легко утримувати у дворі в клітках. Кроликів потрібно годувати і напувати щодня. Важливо, щоб клітки були вичищені і прибрані. Скринька фактів Кролиця народжує до 10 кроленят і дає до 7 приплодів на рік. На відміну від зайченят, кроленята народжуються голими, сліпими та безпомічними. Рекордна швидкість бігу зайців 56 км на годину.